Els grups de l'oposició han subratllat que estem en un moment en què té una especial transcendència a la regulació dels ingressos fiscals de l'Ajuntament, i és que en el context actual marcat per la reducció de l'aportació de l'Estat i la Generalitat al finançament municipal, les ordenances són un instrument molt important pels governs locals per garantir els serveis que presten. És en aquest sentit que gent per de Tiana ha subratllat que per prendre qualsevol tipus de decisió caldria saber quines necessitats financeres té l'Ajuntament i si la congelació de l'IBI representarà una retallada de serveis municipals, que ho ha argumentat el portaveu de la formació, Joan Pau Hernández. Bona part del finançament municipal es va amb l'IBI, i per tant s'ha de ser molt curós amb les propostes que es facin de l'IBI. En tot cas creiem que aquesta proposta de l'IBI, si no ve acompanyada de l'explicació de i què farem amb els diners que recaptem, arriba això a cobrir determinats serveis o això pressuposa és a pressupostes retallades. El debat és sesgat. Gent pel Progrés de Tiana també creu que l'Ajuntament ha de procurar mantenir serveis d'una manera equitativa, és a dir, tenir uns impostos progressius que gravin a qui més té i que facilitin més serveis a qui més ho necessita. D'altra banda, Joan Pau Hernández també ha manifestat que cal posar sobre la taula altres elements, com per exemple el qüestionament de si l'Ajuntament ha de continuar subvencionant la recollida de residus als comerciants locals mentre es fan retallades a serveis municipals. Per la seva part, el portaveu de Convergència i Unió, Enric també considera que no ha de ser el ciutadà qui suporti el pes d'aquesta crisi amb una pujada d'impostos. Jo no estic per una puja desmesurada de les taxes perquè això suposa fer caure tot el pes en el, en el ciutadà, que ja està suportant una situació difícil. Jo estic més aviat perquè es basi més en la reactivació de l'actuació econòmica que té el, el municipi i poder incrementar una mica la recaptació per aquesta banda. El portaveu del Partit Popular, Manuel Gonzaló, considera que la regulació de les ordenances fiscals suposa un pròleg pel debat de pressupostos del 2012. I en aquest sentit ha afirmat que el ple d'aquesta nit cal que sigui presa en consideració amb un alt de responsabilidad. Hay que hacer los márgenes dentro de los que nos podemos mover para que la, las finanzas municipales, pues en, en un plazo de cuatro o seis años, puedan salir de la situación en que están. O sea, es una cuestión de ser cuidadoso y administrar como si estuvieses administrando, evidentemente, ya así es tu propia casa è yo creo que hay que actuar de forma que no desequilibre el pressuposto i que por lo menos no signifique otra cifra gravosa per el mismo. ¿no? Serà d'aquí unes setmanes quan es concretin els pressupostos del 2012 quan es veu com l'escenari actual de caiguda d'ingressos municipals afecta negativament als serveis públics La informació local a Radio Tiana.